mtazamaji wa Astar TV karibu katika chaneli yetu tunakuletea historia mbalimbali mbali. na hi leo nakuletea historia ya mkoa wa Dar es Salaam Dar es Salaam ni jiji kubwa kuliko yote nchini Tanzania na pia ni mji mkongwe na wenye watu wengi zaidi katika jumuiya ya Afrika Mashariki Mkoa huu ni miongoni mwa mikoa inayopatikana nchini Tanzania chanzo jina la Dar es Salaam Dar es Salaam ilikuwa ikiitwa Mzizima ikimaanisha mji wenye neema na ni mji wa zamani ulioanza miaka saba. ingawa historia ya Mzizima ilianza tangu miaka moja iliyopita ambapo watu wa Balawa walijichanganya na wazaramo na kuwa watu wa aina moja ambao walitulia na kulima katika maeneo ya mbwa maji magogoni ambako kwa sasa ni Kivukoni mji mwema geza ulole ujenzi wa makao ya sultani pamoja na bandari ulianza rasmi mwaka 1865 katika eneo la kijiji chamzizimamu ujenzi huo ulikamilika mwaka 1866 na, na sultani Majid bin Said kuhamia jijini Dar es Salaam mwaka huo mara baada ya sultani Majid bin Said kuhamia Dar es Salaam mji ulianza kupanuka na uchumi wake kukua pakasi kubwa. Hali hiyo ilianza tena kubadilika mwaka nne kufuatia kuanzishwa kwa koloni la Wajerumani la Afrika Mashariki mnamo mwaka 1891. Serikali ya kikoloni ya Kijerumani iliamua kuhamisha makao makuu ya utawala wake katika Afrika Mashariki kutoka Bagamoyo na kuyaweka Dar es Salaam. Hata hivyo baada ya Wajerumani kushindwa na Waingereza katika kituo ya kwanza ya dunia mwaka 1916 mji wa Dar es Salaam uliendelea kuwa makao makuu ya utawala wa koloni la waingereza nchini Tanganyika hadi ilipojipatia uhuru wake mwaka 1961 Dar es Salaam iliendelea kuwa makao makuu ya Tanganyika huru na hatimaye kuwa makao makuu ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hadi mwaka 1972 wakati serikali ilipoamua kuhamisha makao yake makuu mjini Dodoma Jiji la Dar es Salaam liliendelea kubaki kuwa maarufu kwa kuwa jiji hilo ni kitovu cha biashara nchini Tanzania Hadi leo kuna majengo mawili yaliyo ya vyanzo hivi ambavyo ni boma la kale na nyumba ya Atmhouse Dar es Salaam lichaguliwa na wakoloni wa Kijerumani kuwa mji mkuu wa Afrika Mashariki ya Kijerumani kwa sababu ya bandari asilia yenye mdomo mpano wa moto kurasini. Hivyo kuanzia mwaka 1891 Dar es Salaam ilichukua nafasi ya Bagamoyo kama makao makuu ya utawala. Bandari pamoja na ujenzi wa reli ya kati kwenda Kigoma tangu mwaka 1904 na viliimarisha nafasi ya mji ule kapa kama mji mkuu baada ya Tanzania bara ya leo kuwa eneolindwa lindwa la Tanganyika chini ya Uingereza. Geografia. Mkoa wa Dar es Salaam wenye eneo la kilomita za mraba mianane, pamoja na visiwa vidogo nane, na eneo la bahari kati ya katia pwani na visiwa na eneo la nchi kavu pekeni kilomita za mraba 1393 Mkoa wa Dar es Salaam unapakana na mkoa wa Pwani pande zote barani na Bahari ya Hindi upande mashariki lakini pia mkoa huu unapakana na mkoa wa Morogoro Mkoa huu ulianzishwa kutoka mkoa wa Pwani mnamo mwaka 1973 ukiwa na wilaya tatu ambazo ni Ilala, Kinondoni na Temeke. Jiji la Dar es Salaam ni miongoni mwa mikoa yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Kwani hata barabara zake, majengo na miundombinu inazidi kupendezesha mkoa huo. Dar es Salaam inakadiriwa kuwa na watu zaidi ya milioni tatu. Ingawa Dodoma inafahamika kama ndio mji mkuu wa Tanzania, lakini Dar es ndiko ziliko ikulu, ubalozi, mashirika kimataifa na kadhalika. Hadhi ya mji Manispaa na jiji mji wa Dar es Salaam ulitangazwa kuwa mji wenye serikali yake ya mitaa mnamo mwaka 1920 hadhi ya jiji la Dar es Salaam ilipandishwa kuwa ya manispaa mnamo mwaka 1949 na baadaye kutunukiwa hadhi ya jiji na Malkia wa Himaya ya Uingereza tarehe 10 Desemba 1961 maratu baada ya Tanganyika kupata uhuru wake kuanzia kipindi hicho Jiji la Dar es Salaam liko likiongozwa na halmashauri ya jiji hadi mwaka 1972 wakati ambapo serikali ilivunja serikali zote za mitaa nchini ilikutekeleza mfumo wa madaraka mikononi. Mamlaka za jiji zilirejeshwa madarakani mnamo mwaka 1978 ambapo halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ilianza kufanya kazi tena. Utawala Kabla ya ukoloni walitawala machifu na wazee wa mila. Wakati wa utawala wa Ujerumani mnamo mwaka nne hadi mwaka saba utawala wa kikoloni ulikuwa ni moja kwa moja zaidi maeneo ya mijini katika kipindi cha utawala wa mwingereza. Mwaka saba hadi mwaka F109, na moja. Katika mwaka mbili kulikuwa na utawala wa kikabila sheria za serikali za mitaa ilianza mwaka 1953 na sheria ya mji ilianza mwaka sita. baada ya mwaka moja, uliondolewa utawala wa machifu na kuanza mfumo wa pamoja wa serikali za mitaa mwaka mbili. Serikali za mitaa ziliondolewa na kuanza utawala wa mijini na mwaka 1982 sheria ya serikali za mitaa zilirejeshwa tena. Mnamo mwaka 1984 ulirejeshwa mfumo wa serikali za mitaa na kudumu hadi mwaka 1995. Mpango oboreshaji wa serikali za mitaa kuzifanya ziwe na uwezo wa utendaji, uwazi na uwajibikaji. Ulianzishwa mwaka 1996. Ulijulikana kama Local Government Reform Program. Utawala wa Dar es Salaam uliona mabadiliko kadhaa ambako mwanzo mji ulitawaliwa na halmashauri yake na bada ya serikali ya kitaifa ikachukua utawala mikononi mwake na kukabidhi kwa tume ya serikali mnamo mwaka wa 2000 eneo liligawanywa kwa mamlaka tofauti ambazo mwanzoni zilikuwa nne, lakini baadaye kaje ubungo na Kigamboni zikiwa manispaa za pekee kila moja na halmashauri yake kwa jiji la Dar es Salaam halmashauri liundwa kwa hiyo hadi mwaka 2021 Dar es Salaam ilikuwa na halmashauri sita. kwa mwaka wa moja, Halmashauri ya Dar es Salaam ilivunjwa na serikali na Ilala ilibadilishwa jina na kuwa Dar es Salaam. Wilaya Mkoa wa Dar es Salaam una takriban wilaya tano na wilaya hizo ni pamoja na wilaya ya Ilala, wilaya ya Kigamboni, wilaya ya Kinondoni, wilaya Temeke na wilaya ya Ubungo. Dini Mkoa wa Dar es Salaam una mchanganyiko wa dini mbalimbali kama vile dini ya Kikristo na dini ya Kiislamu na watu wake wanafuata dini hizo kwa ajili ya kumwabudu Mungu wao na kumuomba pale ambapo wanakuwa na matatizo mbalimbali ili yaweze kuatatulia matatizo yao Elimu Mkoa wa Dar es Salaam ni miongoni mwa mikoa iliyoendelea kielimu kwa sababu ina shule za msingi na sekondari lakini pia ina vyuo vikuu na mbali na kuwa na viovu vikuu pia mkoa huo ni miongoni mwa mikoa yenye vyuo vya kati na vyuo vya fundi stadi hii yote ni kwa ajili ya kuwapa elimu wakazi wote wa Dar es Salaam na mwitikio wao wa kuweza kupata elimu umekuwa mkubwa sana kwenye swala hili la elimu vijana wanatakiwa kupewa elimu hasa vijana wa mitani wasioingiza kipato inabidi wapewe elimu kwa kazi fulani ili waweze kuajiriwa na kujiajiri na kulipa faida kwa taifa kwa kulipa kipato na kukuza uchumi makabila mkoa wa Dar es Salaam na makabila mengi lakini makabila asili ya mkoa wa Dar es Salaam ni wazaramo pamoja na makabila madogo madogo kama vile wandengereko wa kwere lakini pia kutokana na kukuwa na jiji hili kuna makabila takribani yote yanapatikana nchini Tanzania kutokana na shughuli zao mbalimbali shughuli za kiuchumi katika Tanzania Dar es ndio mji wenye vitege uchumi vingi kuliko mikoa yote na ndio mji unaoangaliwa na watu wengi sana mkoa wa Dar es ni muhimu sana katika uchumi wa Tanzania mkoa huu ni mashuhuri sana kiuchumi. Una miundombinu ya uhakika ambayo ni barabara nzuri za lami, hoteli zenye hadhi ya kuanzia nyota moja hadi nyota tano na uwanja wa ndege wa kimataifa unaojulikanao kama Mwalimu Nyerere International Airport. Uwepo wa bandari kubwa ya kisasa unaufanya mkoa huu uweze kufikika kirahisi kwa kupitia baharini na nchi kavu kutoka katika kila pembe ya dunia na kuwa kiungo muhimu katika sekta ya utalii. Lakini pia Dar es Salaam ni mji mkubwa kuwa na maendeleo mbalimbali kwa sababu ya uwepo wa viwanda, uwepo wa bahari na uwepo wa sehemu mbalimbali za kihistoria. Vitu vinavyopatikana katika mkoa wa Dar es Salaam Miongoni mwa vitu ambavyo vinapatikana katika mkoa wa Dar es Salaam ni pamoja na uwanja wa ndege mkuu Tanzania uliopo katika jiji hili lakini pia ni uwanja wa ndege wa taifa wa Julius Kambarage Nyerere. Vitu vingine ni bandari ya Dar es Salaam katika bahari ya Hindi ndio bahari kubwa kuliko zote nchini Tanzania inayojihusisha na usafirishaji, uingizaji wa bidhaa mbalimbali za kilimo, ufugaji, ujenzi, magari, madawa na kadhalika. Lakini pia ipo nyelele Bridge huko Kigamboni jijini Dar es Salaam. Ni daraja pekee la Afrika Mashariki lisilo na nguzo majini. Huduma za kijamii. Huduma za kijamii zinazopatikana katika mkoa wa Dar es Salaam ni pamoja na barabara, hospitali, makanisa, misikiti, elimu, pamoja na huduma nyingine. Huduma ya maji Dar es Salaam imekuwa ni tatizo kubwa katika kudhibiti mfumo wa majitaka katika mkoa wa Dar es Salaam kwa muda mrefu. Tangu shurika la maji DAWASCO, yani Dar es Salaam Water Supply Company, lilipowekwa rasmi kama shurika husika katika kuratibu taratibu mzima kwa mfumo wa maji isafi na majitaka. kumekuwa na unafuo kidogo, lakini baada ya muda iliibuka tatizo la kuibiwa mabomba na uharibifu wa vyanzo vya, vya maji utalii mkoa wa Dar es Salaam vivutio vingi ambavyo ni muhimu katika kuvutia watalii vivutio vya asili vili katika mkoa wa Dar es Salaam ni pamoja na bahari yenye fukwe nzuri misitu ya mikoko na miombo visiwa matumbawe na hifadhi ya wa wanyama Dar es Salaam. Dar es Salaam ina uwoto wa asili wa aina mbili ambao ni uwoto wa misitu ya mikoko yenye ukubwa na sitini na miombo yenye ukubwa wa hekta tatu na themanini Misitu ya mikoko inapatikana katika mwambao wa bahari ya Hindi na misitu wa miombo inapatikana katika maeneo ya uanda wa juu. Misitu hii mehifadhiwa kwa ajili ya makazi na mazalia ya viumbe wa baharini na nchi kavu na kivutio kizuri cha utalii katika mkoa wetu. Uepo wa bahari ya Hindi katika mkoa huu ni kivutio kizuri sana cha utalii kwa kutoa muonekano unaovutia na kuleta upepo mzuri. Bahari inaweza kutumika kwa kufanya mashindano ya kuendesha boti pamoja na kuogelea. Lakini pia vilevile, vile, bahari ni hifadhi ya samaki wengi wanaovutia. Ufukwe mzuri wa Koko, wenye eneo kubwa la kupumzikia, ni kivutio kizuri cha utalii kwa wenyeji na wageni. Mkoa vilevile una visiwa vikubwa vitatu lilivyo mbali kidogo kutoka katika ufuko wa bahari. visiwa hivi vina misitu mikubwa ya asili inayopendezesha mazingira na ni makazi ya viumbe wa nchikavu kama vile ndege na nyoka. Vimezungukwa na miamba ya matumbawe. Lakini pia mkoa huu na vivutio vingi vya kale ambavyo ni mabaki ya tokia utawala wa Mwarabu, Mjerumani na mwingereza. pamoja na mabaki ya zana na watu wa kale. Mabaki haya yameonekana kama alama zilizopo ardhini na kwenye majengo. Makumbusho ya Taifa yanaonyesha mabaki ya mafuvu ya binadamu wa kale pamoja na nyayo kutoka katika mapango maarufu ya Olduvai. Hifadhi ya zana za kale za uhunzi pamoja na picha za asili ya makabila mbalimbali. Kijiji cha Makumbusho ni kivutio kizuri cha utalii kinachoonyesha tamaduni za makabila sio pungua moja ya nchini Tanzania kinazo nyumba za asili zilizojongwa kwa tope na kuwezekwa kwa nyasi na tope vile vile kina michoro ya asili mikeke iliyosukwa kwa mikono na ngoma za asili zinazovutia kucheza vivutio vingine mbalimbali vinavyobeba historia ya ukoloni kuanzia utawala wa mwarabu hadi Mwingereza ni uwepo wa nyumba za ibada kama vile msikiti wa Mtoro na nyamwezi iliopo Kariakoo lakini kanisa la St Josephu, The White Father Mission House. Lakini uwepo wa ikulu ofisi ya utawala wa nchi hii yenye usanifu wa kale, iliyopambwa na ndege wazuri wasiopatikana eneo lolote duniani, ni kivutio kizuri sana cha utalii katika mkoa wa Dar es Salaam. Mkoa unatambulika kwa kuwa na hoteli zenye hadhi ya nyota ambazo zinatoa uhakika wa malazi salama kwa watalii. Uwepo wataza barabarani flyover na madaraja mbalimbali ni miongoni mwa vivutio mbalimbali vinavyopamba mkoa wa Dar es Salaam vivutio vingine ni kama vile Samora Machel Avenue feri ya kuvuka Kigamboni Huku nyumba za jiji zikionekana ngambo ya bandari asilia lakini sanamu ya askari kwa ajili ya askari wa Afrika walio vitakuu ya kwanza upande wa Waingereza ni vivutio wa mbalimbali ambavyo vinaupamba mkoa wa Dar es Salaam na hii ndio historia ya mkoa wa Dar es Salaam historia hii imeletowa kwenu na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli